امُر رجالى صناع حياتى قمار اللى منار الهداتى انا امُر رجالى صناع حياتى قمار اللى منار الهداتى فزالوا صوابتى وصاروا بناتين تركن الهواءنا وعادت قوانا بعزم الغباته وعادت قوانا بعزم الغباته <أه> يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورى من سراما تعوذ <أه> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفح> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ورسوله فإن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ema ba'di. Draga braćo i cijenine sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuhu. Vidim li se ja iz ovog krfu? <laughs> Vala, nešto da ukutla. Dobro. Uz Allah'u uđale šehnog u pomoć mi ćemo danas se ovo nešto govoriti. Ne možemo reći o Suri Jusuf jer je to malo pretencijuzno, jel? Govorit o Suri Jusuf ne može se u, ništa reći u, u jednom predavanju. Ne možemo reći ni govorit konkretno ni o Jusufu, ali i sallatu veselam, jer i o tome se može puno pričat, pa jednako u jednom predavanju to sve strpati, sramote i kazati. Ali ćemo ako Bog da spomenuti neke stvari vezane za život Jusufu, ali i sallatu veselam, i, i onoga što se spominje u Suri Jusuf, i ovako da nas lutimo da za sebe izbučemo neke koristi teala, ovaj, i da to živimo u svojim životima. prije nego što počnemo govoriti dakle o samoj suri Usuf uh, braću i sestre Kur'an kao Kur'an je lijek i Allah je u Kur'anu na dva mjesta samo spomenuo riječ šifa što znači lijek jedno kada govori o medu gdje uzvišeni Allah kaže yahruju min biduni sharabin mukhtaliful albanu mu fih shifao lin nas govoreći o pčelama da su to Allahova bića i stvorenja koji u svojim utropama proizvode jel med u kojem je šta fih shifa lin nas lijek za ljude to je lijek za naša tijela i to je medicina je dokazuje To je jedno mjesto gdje je Allah spomenuo dakle, šifa odnosno lijek za ljudska tijela. I na drugom mjestu gdje Allah spomenuo riječ šifa odnosno lijek, jeste ovaj lijek za duše. A to je gdje Allah kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَى شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Mi objavljujemo Kur'an, u kojem je šta? Šifa. Lijek i milost za verniki. Lijek i milost za verniki. A lažanašanu takođe u Kur'anu kaže u anu nezlū wa anzalna anzalna alajka alkitaba tibyanan likul jayin wa hudan wa rahmatan şey, wa bushran Pogledajte šta sve Allah spominje, samo u jednom ayetu šta je Kur'an. Šta je meni tebi Kur'an? I za naša tijela i za naše duše. Kaže Allah, mi objavljujemo tebi, Muhammed, knjigu, u kojoj je šta, tibijan, objašnjenje, obznana, likulli še za sve, huden, u kojim je uputa, rahmeten, u kojim je rahmeten, u kojem je milost, u kojim je bušra, u kojim je radostna vijest, lil muslimin. Zad muslima. Ovo smo spomenuli samo da imamo prestavu, kad uzmiješ Kur'an, šta držiš pred soku? I vraću, i sestre, ibn Qajim Rahmetullah, ali jedan veliki islamski učenjak, je kazao u jednom svom dijelu, kaže, bio sam toliko bolestan, slab i nemoćan, da nije bilo doktora, koje gotovo nisam obišao u svom kraju, ali nije bilo pomoći za mene. Pa sam kaže, učio fatihu sebi na vodu. Hoću da pijem čašu vode, proučim fatihu. Učio sam sebi fatihu na vodu, učio i učio i učio, i za neko vrijeme potpuno sam se izliječio. Subhanallah u Kur'anu je lek za naše duše i za, naša, i za naša tijela e dobro Allah objavljuje suru Jusuf sura Jusuf Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala kaže ovo je sura tužnih sura Jusuf je sura tužnih. Onih koji su raznim problemima, u tegobama, u mukama i belajima. koji ima se plače od muke, kaže Abdullah ibn Mesrud, onaj ko provuči suru i usuf, Allah će u stanju tuge, Allah će mu odagnati njegovu tug. I učenjaci govori, kaže Nema ništa slađe nego na noćnu namazu učiti suru i usup Oni koji ustaju na noćni namaz i koji ga klanjaju Kaže, ne može se čovjek zasjetiti dok je ne proučit cijelu na noćnu namazu Pogotovo onaj koji razumije njene ajete I njene, i njene poruke E, draga mada, braćo i cijenini sestri Ova sura je čudna sura Uistinu čudna sura I nama često može izgledat nelogična One tamo stvari koji se u njoj dešavaju. Po nekoj našoj ljudskoj logici. A znate zašto? Ova sura govori o vjerniku. Govori o poslaniku koji pati. A s druge strane govori o ljudima koji su spremni na ubijstvo. Govori o ženi koja nagovara na blud. Govori tamo o kraljenima i o darima koji uživaju. I to su često dileme mnogih ljudi. Otkud ja vjernika Allah mi dao patim? Jel da ova sura govori o totalno različitim tipovima ličnosti govori o onim dobrim pozitivcima i njihovim halovima i njihovim stanjima, govori o onim, onim negativcima o njihovim rabotama i njihovim dijelama a znate što je ova sura, najljepša sura u Kur'anu, Kur najljepše kazivanje koje čovečanstvo pamti ni Tevrat, ni Zebur, ni Injil i u Kur'anu nema ljepše kazivanja od ovog kazivanja, zato što i sestre u ovoj suri Svi, svi, svi na kraju imaju lijep završetak. Subhanovala. Vi knjigu i gledate film, pa ćete vidjeti da uglavnom neki stradaju. Ili se ne svidi zato što se desilo to i to? Ili vam se ne svija scenarijom? Jel ve? A u ovoj suri i Jusuf i Jakub i njegova braća i Zulejha i onaj vladar, svi na kraju završej ilhamdulillah. Kako? Jakub alayhi tugovo, tugovo dugo, dugo. Allahu da uda pronađe svoga sina. Yusuf alejhi salatu vesselam bio odvojen od svoga babe zaglavio u bunaru. Šta ga sve nije znašlo, na kraju postao vladar čega? Egipta. Zuleha koja je bila spremna na blud, zavotila ga na blud, na kraju šta? Primila islam. Ona i tamo, ovaj zarobljenici, ona zarobljenik jedan od njih koji je bio na kraju pomoćnik Pomoćnik vadara, koji je također postao musliman Svi likovi, svi akteri Na kraju se završili Lijepo I potom je ova sura specifična I učite suru Juzuf Čitajte suru Juzuf i, I razmišljajte o njenim porukama Pogledajte Subhanallah U ovoj suri Allah U nam braću i sestre poručuju jednu važnu poruku Oni koji pišu, nek sebi pišu ovako Neke stvari koje njima se doimaju u djelu da, da je vrijedno zapisati Allah kaže u suri Beqaren Kaže, vi mislite da je nešto loše A ono ispadne dobro A vi računate da je nešto dobro A Allah tad ne U tome loše Pogledajte, subhanallah, Jusufovali Sv. sl. život U ovom njegovom životu Nam je dokaz da je Allahovo planiranje Za nas najbolje Allah mi ne bi nija niti iz sebi uzeli Svojom rukom bolje nego što bi nam Allah odabilo Vid Yusuf alis selam. Roditeljska ljubav, tolika ljubav od Jakuba Alih Zlatovsela. Šta mu se dalje dešava? Hajmo u bunar. Vid sad iz bunara. Hajmo kudi. Vađaru na dvor. Buvaj ti kako skala, idi ova, kako bi kako bi pravi ona dijagram neki, al. Sa Vladarevog dvora, kud idi? U zatvor. I sa odnosno iz zatvora kod ide postoji vladar Egipta pogledajte braćima draga ne trebamo da se čudimo o nekim situacijama u životu i iskušenjima koja nas zadesi jer je to zadesilo i mnogo bolje od nas na primer, evo konkretno kada govorimo o Juzvala Islata no međutim pojenta je u tome da ono što nam Allah daje sigurno nija niti svojim rukama ne bi sebi bolje odabrali nego što nam izlišimo Allah da ne e dobro Mi ćemo početi s Kur'anom. <coughs> Koju Allah kaže: "Alif <coughs> lam <coughs> <coughs> Mi ti objavljujemo knjigu na arapskom jeziku. I došla je predaja poslanika sallallahu alejhi ve sellemu kojoj se kaže da je arapski jezik bio jezik kojim je govorio ko? Adama alejhi salatu selam u جننت. Arapski jezik je jezik kojim ćemo mi govoriti u جننت. Jer je uzvišeni Allah u Kur'anu spomenuo da će nas meleki dočekati jako Bog da u džennetu riječima šta? Salamun aleykum bima sabertum. Neka mir na vas zbog toga što ste bili strpljivi. Zbog toga što ste saburali. Zbog ga što ste trpili. Nahnu ne kussu aleyke ahsen al qasas. Kaže Allah je da šanom, mi tebi govorimo Muhammed najljepše kazivanje. Došli su ashabi poslaniku Sallallahu alaihi wa sallam Braćom moja draga i sestre I kazali Allah u poslaniče Ne nam ispriča kako priču Da ne bude samo haram Halal Mekru Haram Ne ima samo u islamu To braćo i sestri I ashabi su poželjeli Da čuju neko kazivanje I nemojte kad govorimo ljudima u islamu I vi kad govorite Nemojte da, da nam se sav islam svede Na zabranjenu i dozvoljenu Ahsabisu došli poslanici sa ne kažu ja rasulullah daj nam ispričaj neko kazivanje jer ljudska duša hoće to neka Nije samo dovoljno ljudima kazati to je dobro zabranjeno to je dozvoljeno Allah pa je Allah hoćeš ne pa je Allahu dželle shen mu objavio Muhammed sallallahu alajhi ve sellem suru Yusuf Ahsan al-qasas Najlepšu zuru najlepše kazivanje u kojoj su pouke za ljude u vezi onoga što im treba na ovom svijetu i u vezi onoga što im treba za budući svijet. Paste. <clears throat> iz qale Jusufu ja ebeti. Sada dolazimo do onog poznatog ajeta kada Jusuf, aleyh salatu vas salam, kao mali dječak dolazi svom babi i kaže iz qale Jusufu ja ebeti. Inni raeitu ahade ašele keukeba. Kaže, o babuka moj sanjao sam čudan san sanjao sam san u, kojoj sa, u kojem sam vidio jedanest zvijezda sevel i vidio sam sunce i vidio sam mjesec kako mi čine sežda jedanest zvijezda, sunce i mjesec čine sežda zadržat se malo na ovom ajdu pasite vi ste vjerovatno čitali u, u nekim šta znači ovo zvijezde znate koje je da ne zvijezda koji vidi znači njegovu braću ali je vrlo interesantno šta znači sunce i mjesec i zašto je Allah uopšte kazao sun bešemsel kamere sunce kaže označava babu a mjesec majte pazite i sada učenjaci govori u svojim nekim terzima i komentarima što baš sunce simbolizira babu a što mjesec maj Kaže, subhanallah Zar mjesec nije taj koji prži Koji dan čini jasni I zar mjesec nije taj za, za sunce nije to koji koje Koje upućuje, koje daje svjetlo Možeš vidiš, krećeš se To je babo u životu čovjeka, braćo i sestre To je babo, zapamtite Babo je moje i tvoje sunce I ovdje je jedan veliki šaret Jedna vrlo bitna stvar koju treba da naučim Da se za životne stvari, za stvari koje se tiču mog i tvog bitisanja na ovom svijetu, ide babi po savjet. Jer je u babe snaga, babo i kad, i kad smaže je oprži i kod sunce što oprži. To je babo. A majka, šta je majka? Majka je mjesec. Vidite, Subhanallah, koliko je Quran, kao, je, kao u, u smislu jezika, koliko je to judo, koliko je to nadnaravno. Kako Allah pravi ta poređenja? Što je majka mjesec? Zato što je majka blaga i nježna, Majka je baš poput mjeseca Ona je samo za plakanja I kad te nešto bolio, i trči mami u krilo I ona te miluje, isto kao što te miluje mjesec, jel'le? On ti dovoljno svijetliji da ne zalutaš Lijepo te, prijatno, ne pržite Al babo je sunce I ako nema babe, pravo u kući Nema čovjeka u kući To da znate Jer nije Đabas, Jusuf Ali Islat Veslan došao u otcu I, i skričao mu ovaj san jedno vrlo lijepo zapažamo evo sad vidite ovo iz ovoga ja ebeti u arabskom jeziku kad hoćete kazati otak to se kaje ebun ebun međutim deminuti umanjenica od ebun je ovo ebeti ebeti o babu moj o babu moj i ovdje nam jedan išarat kako svaki musliman treba da se obraća svoj moci Svakom svom roditelju. A kamo babi? Hasan el-Basri al rahmetullah alaih kaže, tako mi je Allaha, nikad nisam svo... hodao sa svojim babom, a da hudam, a da idim ispred njega. Nikad u životu. I kaže Hasan el-Basri al rahmetullah alaih, kaže, nikad sa svojim babom nisam razgovaruo, a da bulim u njega ovako u oči Uvijek pogled ispred njega. Pogled u zemlju kad pričaš sa babom, volam. I ove stvari moramo imati na njim kaže vidio sam 11 zvijezda sunce i mjesec kako mi čini seždo e mi sad dalje kaže njemu babo njegov nakon što je on to njemu rekao kale jabu ne je pasite sad ovog odnosam i ovdje nije rečeno o sine moj nego znate što je rekao sinčiću sad i babo njemu tepao jabu ne je Jer u oravskom je ibnun sin Albenij, to je ona deminitiv Umanjenica, sinčić mu, sinko moj Pa je ovdje isto tako i Kako roditelj treba prema djetetu Iz druge strane Treba da svoje djete, braće i sestre ja imam djecu, jer ja sam da vi imate djecu, nogi. Znači da ga odgojiš od mali nogu Na taj način da ono ne, da, da ne pomišlja ići Prijatelju pričat sam Ili reke stvari bitne u životu Vidite koliko Kur'ana s učitnim nekim pravilima. Jer ne normalno je po Kur'anu da ja pričam svoj san prijatelju, da ne ispričam babi balabibola. Ili neke stvari koje su bitne u životu. A to se danas dešava. Koliko je roditelja koji bi ošto saslušao svoje djete. Koji ga pita uopšte. Jesli svi nešto sanju? Ovdje samo primjera radi sanju ali mnogije druge stvari koje mi zapostavimo u svom životu sprem odgoja svoje djece. A ovdje nam se sugeriše na jedan takav način kakav treba biti odnos sina prema babi. i Odnos babi prema sinu. Pašte sad. Sinčiću moj, la tapo sus ru jake, ala ihubetike, fe jekidu leke kejda, imne šeitane insani adogumbu vidi. Kaže, sinčiću moj, ne govori taj svoj san svoju svoj braći. Vidite, nije Jakub Bale Selam rekao ne govori svoj san konšijama. Nego ne govori svojoj rođenoj braći. Znači, Jakub Bale Selam je znao odmah, draga braćo i sestre, da su oni, on je nanjušio u njima neku zavitnik neki prema njemu. Nanjušio. Međutim, šta nam se ovdje hoće kazati? Nemoj ga govori svojoj braći. Da u njima ne ponikne loša misao prema vama, prema tebe. Pa da ti naprave spretku. Ovdje je, braćo i sestri, jedan išaret, jedna poruka za nas. Koliko se trebamo čuvati za viduka. Do te mjere da je brat bratus prema napravi spretku ali pitamo se sada zašto Allah je zašanu nakon ovih riječi da ti napravi spretku zašto kaže inne ne šeitan ili insani a tu mu bin šeitan je uistinu čovjek otvoren je prijatelj kažu islamski učenjaci i za svakije zavisti i za svakije mržnje i za svakije pakosti i za svakog onog ono kad, kad, kad bi čovjeka kad bi ga ono damigaju da ga je malo ja kroz svoje ruke no. I za, znaju da stoji šeitan za i za toga stoji šeitan I kada osjetiš taj hal u, svom, u svojim prsima prema bratu ili prema sestri nešto ti ne sjedal, ne znaš što ti ne sjedal nije te čovjek pokroo, nije te udadio, nije te skrivio ništa ti nije uradio, ali ne sjedati. ti i ono u tebi proradio ono, mu, razumijete? da mi ga je, ja bi mu ovo, ja bi mu ono znaj da i zato ga sprišite znaj da i zato ga sprišite e dobro zašto kaže Iako ne govori svojoj braći pregovore on je braće i sestre mislio da htio da njih sačuva vidite Subhanallah poslaničke mudrosti on je htio da sačuva Jusufa jer bi mu još na taj način više zavidjeli, no međutim on je htio i da njihova srca sačuva zamislite da je on kazao Jusufu Jusufu da reci im to ti šta bi bilo u njihoj u njihoj srceme glavama, još gori bi bilo I zato, braće i sestre, mi ono što zaboravljamo u svoj u svojim životima je ta stvar da mi pored toga što treba da čuvamo sva srca, svoje duše, da se brinemo o svom takvaluku, moraš se uči čuvati brata muslimana. Naći ne moj bratu muslimanu govori onu vijest za koju pretpostavljaš da bi mogu od nje napraviti još veći haos. Na primjer, ja i ti vidjeli za brata tamo nešto radi. Nema potrebe, ne samo što ćemo gibetit onog drugog tamo Ali govori to trećem i četvrtom To je nepravda prema njima Jer ti ne znaš kakva su njihova srca, čemu su skonati Možda će biti još gori od tebe Pa će oteći dalje, pa će ga ubiti Pa će mu ovo, pa će mu ono urat, razumijete? Zato Jakub, ale islam kaže Ne govori svojoj vraći Ti odanji ih sačuba Inne šeitane ne nisanja dok mu Jer i za svakije zavidnosti i za svakije spletke stoji šeita. Pastite, braći i sestre, šta je zavidnost? A na tome ćemo se evo malo više zadržiti. Iz ovog ajeta nam zaključuju islamski učenjaci. Kaže, svoje želje i svoje planove ne govori nikome dok se ne ostvari. Ovo je jedna poruka iz ovog ajeta. Jer je Jakub a.s. rekao svome sinu Jusufu ne govori svoj san, pa makar bi rođen u bratu. I ovo je nešto što je suprotno našim običajima. Mi iz neke radosti, razumijete, hoćemo da apliciramo na neki poslu, hoćemo da dobijemo poslu, sva mahala zna. Te se stvari ne govori. Sve što ti je bitno za tvoj život, ne govori štikome dok se ne desi. Jer znate zašto kaže učenjaci? Svako ko ima nešto, njemu se i zavidi. A zavidnost, to nešto može pokvariti. I ljudi koji se bave biznisom, često osjete te stvari. Planira nešto, ispriča, sutra propalo. Može od uroka propast. Od uroka propadne posao. Niko te ne smeta. A ljudi ureknu. Jer nije svako sretan zato što će tebi bit lijepo. I vidite Subhanalo, u ovoj, u ovoj suri nam je... Allah Đelešanu nas uči da čak rođeni brat može biti nezadovoljan što je tebi dobro. Naravno, ne treba sad, e ja, ti si meni bez mir, odmah nekoga odstriliš. Nije to. Ali nam Allah Đelešanu sugeriše da čovjek jednostavno treba da bude pažnji. I nemojte, braćo i sestre, neke svoje stvari, tajne, planove, poslove i ostalo, neke želje koje u sebi nosite, to ne pričaj kolegici uz kafu, dok se ne desi. Bilo. Alhamdulillah, hajte na svatak. Euda. Jer vidite, subhanallah, ta zavidnost je čudna. Kaže, ovaj, nema zavisti i mržnje koja čovjeka neće odvesti do onog naj, najgorijega. Zavisti mržnja. Kad nekoga zavidiš. Ili kad, ne, kad nekoga mrziš. Znači, tu je takva bolest u srca u čovjeku da, da, da ona vodi onom najgorijem, najtežijem. Šta je dokaz? Šta je dokaz? Dokaz je ovaj ajed u kojem se kaže Okutulu Jusufe, njegova rođena braća Znači došli su do te faze da su kazali Hajmo mi sad njega ubiti I braće i sestre čuvajte se zavidnosti Kaže poslanik sallalaih sallalaih sallam U hadisu kojeg bileži mam Bukhari Ima muslim La asada illa fis netini Ne smije se zavidit osim dvojci ljudi Ređulun atahu allahu malem Fasallatahu ala helaketih fi haq Čovjek kojim je Allah dao imetak, pa ga on dijeli tamo, pomaži, pendira, daji, uhaj. Gvoja, ređumun, Allahu hikmetan, fe hua jakdi biha va ju alimuha. I je Allah dao znanje, pa on potom znanju radi i on potom znanju sudi. Ali i tad, ne smiješ zaviti svaka. Smiješ samo kazat da je imeni da bude inko on. Ta pozitivna zavidnost. Ali nikako da kažeš da, da mu Allah oduzio. Znači, to nikako. To je strogi haram. A znate zašto? Zato što ta zavidnost je takva bole srca. Mi to ne smutimo. Imam Šarav je napisati jednu knjigu kako inako i na koji način zbog zavidnosti ljudi mogu umrijeti. Jer ja i ti sad kad se gledamo ima tu neka energia koja se prenosi između nas. Oči ljudskije su čuda. Jer naše oko je povezano s našom dušom. I onako kako te neko oko gleda ostavlja traga na tvoju dušu. Neki da mi ispričuje jedan šehek, kaže u, u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji ima alima koji na jednom zanijem i umih Na jednom zanijem i umih I kaže, da su sve ispitivali i doktori nalazi sve, kaže Allah najbolje zna, nekoga ureka. Neko nije rekao mašavla. I zato je nama muslimanima naređeno, kad kod nekog vidimo nešto dobro, da kažeš, bismillah mašavla. I onda nema uroka. Ali da samo pokušamo privližiti šta je ta zavidnost, ne uzmi dajte Allah koliko ona donosi nesreće koliko donosi patnje neko zbog moje i tvoje zavidnosti može propati čitav život la čitav život kao što je Jusuf ala Islam propatio koliko godina zbog zavidnosti braće svoje 40 godina 40 godina nevinu djete pati jer paste ne, zavidnost je takva da on, ona postepeno vidi vidjet ćemo sad šta, kako su oni došli do toga Zamislite vi, kažu oni, sad, sakupili se, iz qalu le Jusufu, ehuhu, ve ila evina. Kaže, Jusuf i njegov brat su, kaže, draži otcu od nas. Pa ste šta zavidnost radi. Neće, neće to doći odma direktno, idi ga tamo u smrti. Ne, nego polako, znaš. Prvo ti pravi, pratiš, pa snimaš. Kaže, vidiš ti, babo, ne prave da. je zamiste vi. Oni stari i džikani, što se kaže. I dođu i kažu, ne, babu više voli ljus. Ali je dokaz da zavidno, znači ona priprema terijen u tebi. Ti tražiš opravdanja. Ono kad ljudi nekome zavidi. Ma dar, ma to. Ma ja, pa nešto. Nalaziš milion nekakvi njemu zamirki. Koje su neopravdane. To je samo šetante, znaš, zamara te s tim. On je to ukron, to nije zaslužio. On je ovakav pokvaren, tamo ovako. Vidim u ženi, vidim u djeti. Znaš. Ti samo pravdaš svoju ono unutra u tebi što vri i, i zato ljudi, braći i sestre koji se sačuvaju u zavidnika. Allah mi nisu svjesni kakvog surahatnika u svojim prsima. Nisu svjesni. Alhamdulillah, mašala, kima svako. Razumijete? I ta zavidnost odvede do čovjeka do te mjere da spre, da to završi obično ubijstvo. Allah neobično završi ubijstvo. Ovo nam je dokaz ovdje da se Jus, Jusufova rođena braća isplanirala ubijstvo njegovom. Zbog čega? Zavidnost. Jusufo, a ne i to je bilo dijete, to od sedam godina. Neki kaže dvanest, neki deset, neki triniste. To je maksimum. Zar može jedan stari odrasto čovjek, brat, rođeni brat po krvi, zavidjet svom malom bratu zato što ga babo više tetoši? Kažu učenjaci, kaže, ovaj, dijete, Uh, najviše se voli bolest od djete dok ne ostravi ovaj, odsutno dok se ne vrati i malo dok ne odraste i to ne treba niko da zavidi na tome to je sasvim logično da se tom više pozvećuje pažnja i učenjaci kad govore o tem i zetci, čovjek mora pazit u svojoj kući da li je pravedan prema djeci svako djete mora dobiti podjednako i jakne, i cipele, i rana, i uživanje, sve I izuzev kažu ako je djete bolestno, pa treba posebnu njegu. I izraz malo, maksim četa, ženo igre, ženo svega. Ne može se onaj odrasti pored sa njim. E vi što je zavidlog. Oni odrastni ljudi, boli imaju svoje porodce veće. A zavide djetetu koji ima deset godina. I šta kažu na kraju, vraćaju sestri? Kaže, do uktudoj Jusuf. Ubimo Jusufa. Hajmo ubiti Jusufa. E sad vidite oko. Kaže Allah Čebašanu felema zehebu bihi veeđma'u en jeđ'aluhu fije vajabetel džup. Kaže je kad su se sakupili došli su i sakupili se. I kažu hajmo ga baciti pa u bunar. Jer ona jedan tamo predložio nemojte ga ipak upriti. Hajmo ga baciti u bunar pa nek tamo umri. Eto tu je bilo kao neko blažje rješenje. Bacimo ga u bunar nek tamo umri. E znate šta kažu učenjaci iz ovoga ajeta? Kad govore o toj zavidnosti i to. Kaže, pogledajte braću i sestre, zavidnost je takva bolest kod ljudi, da ako se deset ljudi, koji su duševno slabi, koji nisu uravnotežili ove horizontale i vertikale, ako imaju u prisebi zavidluka, deset ljudi, 100 ljudi, hiljad ljudi, kad se sakupe, dogovoreće se svi na zlup. Svi se slože na zlup. Jer Allah spominje u braću kada je sakupili su se i dogovorili da ga bace u bunar. Nije bio niko da kare nemoj to tako. To je takva bolest. Kad se u čovjeka zavuče 20 ljudi misli isto i samo misli na ono najgore. Smaknuće ubit ga. I sad pogledajte braću. Oni njegu kažu Ej jeđa alufi ga javetel džup. Pogledajte mi života Jusufa ne izvratim samo. Kaže hajmo ga baciti u bunar. A vidite šta je zavidnost. Naći zavidnost je ta, nisu onja ga baca u arapskom jeziku imaju dva izraza za bunar. Ima џуб i ima бир. A ovdje se spominje u Kur'anu da su ga bacili u što? U џуб. E yaj'aluh fi ghayabati џуб. Aznate šta џуб označava? Kada Arapi hoće da napravi razliku između te dvije, obe znače bunar, ali ima i pa i pa razlike. Riječ džub znači Bunar koji je u Bunar koji je dubok. Bunar koji je sav taman. Bunar koje, iz kojeg ne možeš izaći sam. Bunar u koji, koji je pun škorpija. I bunar koji je pun zmija. Znači, 99,9% to je ubi, da, ubijstvo. Mrtav si. E, to je džup. A birun, to je bunar koji je plinta, koji sve ima vode, koji ima pokoj u bilju, u kojem nema škorpije. E, to je bir. Jer, paste oni su se dogovorili da Jusufa baci gdje? U džup. U ovaj strašni gunar. A znate zašto? Zato što su mu I zato obraćuju sestri. Jedna poruka nama, meni i tebi sad. Nemojte da zavidimo. Liječimo sva srca od toga. Ako primijetiš kod sebe tu stvar, liječi se, liječi se, zikri. Daj sadaku. Otiraj šetana od sebe. Preporučujem vam knjigu. Ovo ovaj, zavist od šeha Šaravija, Mustafa Šaravija, Mahmud Šaravija Koji je napisao posljedice zavidnosti po onoga čovjeka kojim se zavidi, a isto tako i onaj koji zavidi Obojica su bovestni Onaj se razboli zbog ovej zavidnosti, a ovaj zavidni on njemu nikad nije dostan On vas da zavid. I štogod mu danješ on opet zavida I koliko god mu danješ on opet mu malo I zato je poznan i kanislat hadisu koji je išma Abu Davud u svoje hadiskoj zbierci. Hadis koji je problematičan što tiče vjerodostojnosti, ali odgovara općim smislu brojnih predaja koji su ispravni. Kaže elhasedu jeakul elhasanati kema taakulun naru alqata. Zavidno uništava ljudska djela, dobra djela kao što vatra uništava šta? drva. Klanjaš, postiš, sve, zavidiš. Pometaš sve. Dođeš kreda na za bankrot potpuni Bankrot I najveći su nesretnici to, braćo i sestre Ljudi koji žive u islamu i tlanja i posti i sve Na kraju dođe da su nije dalja ništa Bolje je prošao onaj koji je, je u živo na dunja, bar ovdje u živo On se bar ovdje naslađi njivo, bilo mu lijepo A ti se morio da ne, ovaj, ne, ne vucaš se, nema bluda, nema pive, nema rakije, nema ovo, nema ništa, klanjaš poslije. Ali ove stvari nisi se, ja sam na kraju. Jer zavidnost nismo svjesni šta može belaja donijeti jednom pojedincu, jednom čovjeku. I ne samo to, pa pasite, svaka zavidnost, kad se nekome zavid, zavidi, ona, ona sa sobom uče. Ona tu strategija pravi se strategije znate. Evo Allahu dželle mu kaže oni su došli kod, kod, kod svog babe i kažu: "Kalu ya dana mala kilata amna la Yusufa ve inna lahu Kaže: "Šta je babo s tobom pa ti nama tako ne vjeruješ u vezi Yusufa?" Kaže: "Ersil huma an aqadain yarta wa yal'ab ve inna lahu lanasihun." sanama da se malo igramo, da idemo u pustinju, da plešemo, da futbala, da ovo, da ono." Je vidite koliko je to šetan sve odradio, zavljete. Bilo bi provido sada direktno nešto je odradio. druge strane, pogledajte koliko su Jusufova ovaj, braća bila gruba pre na svom otcu. Oni nisu došli i kazali babuka. Oni kažu, Paolo, ja je vanao. Otče, starče, već kapka stoju, sad može se prevesti u arabsko. Znači da u svojim srcima imali tu, imali ta jedan problem. E dobro, sad ćemo malo ovaj, dio koji je interesantan ja interesant pokušajte zapamtite kaže Allah dželešanumu ka su, su oni to sve isplanirali, ka su oni to sa sve počeli da sprovode u djelo i kad su završili sa Jusufom alejizrat mesalam ostavili ga u bunar kaže Allah dželešanumu ve uhaina ileyhinne tunab annahum yamrin hada bahum la yashurun kaže mi smo objavili Jusufa ti ćeš ga o tom dobeće Sa deset godina Jusuf dobiva objavu, u Bunaru Allah ga objavlja, obavještava u Bunaru To malo dijete, zamislite koji je to straf Zamislite koja je to patnja, koji je to bol Allah ga obavještava, ne si kiraj za Jusuf Ti ćeš njih obavijestiti o tome A oni tebe neće ni poznati Pa je na osnovu toga Jusuf Ali Islan bio hladan vrta On se ništa nije brinuo više On je znao da će doći trenutak Kada će se on njima nasmijati u I kada će doći, da mu kleknem na, na koljena A pastite, Subhanallah, sad Kaže, Allah će da šanah Moram spoditi, pa ne vidim ovje dobro Ovaj وَجَاهُوا أَبَاهُمْ وَجَاهُوا Oni su sad završili to sve وَجَاهُوا أَبَاهُمْ عِشَا أَيْيَبْكُونَ Pasti ovo gaeta, Subhanallah Završili su sa Jusufom Odradili ga, što se kaže Ko uči Kur'an poteć vidu. Kad učimo šta ima tamo veđa? Ima šta? Ima na medbu teser. Treba da se oduži. U... Opet ima medbu teser. Treba da se oduži. E Opet ima medbu teser. E jeb kun. Kažu učenjaci, pogledajte vi kako su oni došli babi. Došli su, kaže, na večer. Polako. Plačući. Ali ima ovaj jedan težvijetski aspekt. Vidite koliko je Kur'an, koliko je nadnaravan čovječ, u svakom svom smislu. Zašto je Allah baš ovdje dao da se to razlači kad se uči? Pa tam kad slušaš Abduh Sameda, nikad završi to boliš nije ajde. Nikad završi. A znate što? Ljudi koji uradijem zločine, oni su mentalno spori. Oni su mentalno nestabilni. Nesigurni razvlače. Ne smiju da se suoče sa istinom. I kaže učenjacu u tefsirima, kaže, cijeli su dan odali po pustini, nisimijeli da se vrate otcu. I Allah nam ov, na ovaj način ukazuje, razvlačeći ovaj ajet, koliko su oni imali dilema u sebi. Bilo je strah, doći otcu predoći. Subhanallah, pogledajte vi sad tog čuda u težvidu kad učiš težvid. Kad učiš kod veđa, ono odmah ima sliku polako idu tamo, sjednu, pa šta ćemo, pa kako ćemo. U, iša, čekaj noć, polako. A što noć? Što su došli po noći? Da zakrivo lica. Svrveni se lice. Nema čovjeka, čak i kriminalca, kad uradi zlodjelo, zato su ovi izmislili one detektore. Da ga prikopča da vidi, je li ubrzano srce. Tresunce ruke, kakvi su pokreti, i malo ono, znate, sestor, po koju odaju. Najokorijeliji kriminalci imaju određene stvari koje rade zbog nesigurnosti kad učine nedjelo. A zamislite pogotovo čovjek koji je osnovi dobar. Njegova braća svi pa bili dobri ljudi. Imali stup taj problem kod sebe zavijenosti. Došli su oci da bi sakrili svoje, svoje nedjelo. A noć je dobra prilika da se to sakrije. Došli su po noći da bi sakrili svoje oči. Jer, braću, zapamtite, Pogled vernika može nas vudit sa što se kriju duše. Jer je došla predaja poslanika ali slatome sramku i se kaže čuvajte se pogleda vernika. Jer braćo ono što je u našim dušama to je to naše oči prenosi. Oči su ključ duši. Razumite? A čovjek koji uibadet tu Allahu dželle šanu koji je pokoran koji se čuva grija, Allah mu dadne taj basir, kad te vidi skinete Isto oko skenera. I nemojte misliti da nekad možemo nekoga slagati. Pogotovo pobožne ljude. Nemojte se igrati. Allah mi nisu smijeli doći babi po dani zato što su na večer, jer noć prikrije te, te znakove koji će se otkriti. A Jakubo da je slavio poslanik, zamislite njegove pronicljivosti. Evo vam moj jedan lični primjer iskustva. Skoro sam sjedio s sa jednim jako pobožničem. Nije ni alim, natišta, ali ni na tišta. Al mašad Allah. Rahman obožan pravo čovjek. I sjedimo mi sad ovako pijemo kahvu. I dolazi njemu u uci 7 do deset godina. A oni ima žala terbijeti da klanjaju. I kažu oni, dedo, ovaj, eto, možeš ti nama koju banku da idemo naslatnije? Od traži para. I sad dedo pita, jeste o kanali Kindiju? Bila je Kindija. A oni zašli, jesmo, jesmo. I sad normala jaj, ha, jajhači, ja se zgledamo, ovaj, Bilo imen i njemu jasno da ni suklanjamo Ali njemu hađija pare I on je odrši. I on kaže Hafize Ovako oko što se ja i ti smijemo Njihovo je laži I providnosti Ovako se nama smiju ljudi koji su od nas bodi Ovako se nama smiju ljudi koji su kod Allaha nadaređama I nemojte, braće i sestre, misliti Da neke stvari se mogu sakrit vjerni kad te vidi, skužite Poslanik selam, je znao ustati na sabahu, samo ovako dođe i znao sve koga nima. Samo ovako pregleda i pita, gdje I bilo ti tih ljudi u ratu kod nas u muđahidu. Koji kad bi došli ovako na neko druženje pa u vidi da nije malo vrata prespova i onajta. Pita, gdje? Skenirao ga, već nema, vali! Jel'o, ja sam da je ovo jedan işaret da su oni dakle krili se na taj način. E sad vidite, došli su oči, oči plačujući. što očim, ocu plačući. Što plačući. Kažu islamski učiteljanci ovo zapamtite. Ne vjeruje se, plaću svakog plačljivca i onoga koji naruči. Jer koliko je, koliko je gukova, odnosno pokvarnjaka koji koji plaču. Subhano. Ne vjeruje se svačioj suzi, braći i sestri. Pogotovo što ljudi koji su skloni takvim nekim dijelima, ružnim dijelima, kriminalu, obom ili onome, oni su uglavnom odmah se pravdaju. Odma se oni pravdaju. Allaham, ja nisam, Allaham mi to je tako, ovako je, zaplakat i tako dalje. Pa na nam Allah, da li še ovdje šalje jedan šaret da se svačijim suza, suzama ne vjeruje. I došli su svome otcu plaćući na večeru. Još smo kod ovog ajeta. Što kaže jedan alim Kaže kada bi Allah dao da se u 12 sati Na večer pojavi dan Koliko bi jagnadišto odaju po danu Pretvorilo se Odnosno koliko bi vidjeli da su u kožama vukovali Jer noć svašta krije sestra Pa ste sad idemo na drugi ajet I donijeli su babi krvavu košulju. Kaže, alač, da što je lažna bidemim Lažna krva. Lažna krva. Hem Pasite. Hemšta su nesigurni, hemšta su tako spori, hemšta se došli, tresuju se pred babu sve. Donijeli košulju koja treba da bude doka, sad da je se uspon gotovo babu, eto što ja znam, odniju ga, ovaj, pojuo ga vuk tako. A znate šta je bila greška? Da mi se šira sad, znači koši natop na krvi. A hej, zaboravljujem pocijepat to što. I kad je Jakub Balej Islam vidio, on je odmah skon to. Kaže Jakub Balej Salaam divnog livuka, pojom mi sina, ostavim mu košnju čitav. O, navodi je pikesio s tebi, svojme Pa zato kaže, braće, čuvajte se vjernika, bila. I nemoj da se od njega ogriješiš i nemoj da pred njim svašta pamudiš, jer on vjernik to skuži brzo. Nemojte sad odmah da bude, ko mi znamo, sad ću ja tebe malo omjerti, pa ću ja biti kod su šta staviti. Nećemo misliti letiti na to. Alo u principu vjernik osjeti, razumijete? I kažu učenjaci iz ovog ajeta jednu lijepu poruku, jednu lijepu fajdu. Svaku laž prati greške. Ovo zapamtimo za sva remena. Svaku laž prati greška. Pa ste li se slomili da isplaniraju to što su uradili. Sve, sve, sve perfektno, sve savršeno. A na kraju donijeli košelju pod nepodaran. E. A bojo ga kaže babo, bojo ga vuka. Ekele hu zib. I kažu učenjaci, kad god lažiš, kad god petljaš, kad god nešto tamo izmotavaš, žena čovjek u čovjek ženi, babo, sin, dje, babi, u školi, na poslu, znaj da ćeš napraviti kiks. I bolje ti je da, da se danas sazna nego da bude kasniji zemlod forse. I to je uvijek, to je pravilo, braće sestre. Allah ne da da se zatre istina, a da laž pobjedi. I zato je poslanik, salallahu alaihi ve sellem, u brojnim adisma kazao može vjernik i ukrast. Može se desi gladan člijek. Može vjernik učiniti blud. Zavede ga odnije pametno. Ali vjernik ne može slagat. A znate što, braću čestima? Zato što je laž slična kufru. Kufr je negiranje. Kufr je znači ovaj, zati, potiranje. Nešto, zatiranje istini. A i laž, kao laž, šta radiš nego zatireš istinu. Jel' tako? I dobro se pazim. Allah, mi bolje ti je da kažeš sad odmah, haki istinu, vidjet ćeš kako ćeš... Ako boga biti trahat za pet, za deset dana. Nego da se poslije. Jer svaka laž za sobom uče drugu laž. Što ljudi lažu? Što ljudi lažu? Zato što misli da se spašava time. Jel tako? I danas laže, vidi sutra prošlo. E onda kad mu prođe, onda on vidi da ga lažu. A mne, ovaj, da ga lažu, daje mu imunitet, jel ne? I onda ga to govore u drugi gdje. Preku stro pjesma, opet prošlo. Zakus zopi i laži nema kraj. To je ono zulumatun fawqa zulumat. Tmina na tmina, braci sestre. I zato poslanik Alislam kaže u hadiskoj bilješmama Buharija i Muslim kaže: "Inna ar-ra'ba innal kadhiba yahdi ila al wa inna al-fujura ila na'il an-nar, wa in wa in ar-rajula yakzibu hatta yuktaba 'indu Allah kadzaba." Kaže: "U istinu vodi u A griješenje vodi u džahannam." I čovjek će sve lagat I lagat I lagat I lagat I neće moći da stane Dok ne bude upisan kod Allaha Da je lažo Da nas Allah začula Jer braće, laž je tako. Upravo zato što te ona zaštiti Trenutno te zaštiti Malo, prekriš ti kontaž Ma ja, e, prošao sam, vidiš Ti opet su ti. I ti opet I opet zakosutra I nema kraja Stalo prokljestvo na prokljestvo Na sebe navlačiš I zato, subhanudullah, dobro, svi smo imili nekad za obišli istinu Nećemo da kazi slagali, slagali, jele? Da kažemo da smo slagali nekad Nećemo to Ali da kažemo da smo za obišli istinu. Jesmo, bala, ne možemo li da nismo A slušaj Alhamdulillah, kad sutradan, kad se čovjek malo pokaje Pa kažiš, priznaš neke, slagaj tako Vidiš koliko si probudan Ljudi koji lažu, oni kontaju, oni kontaju da njih niko ne konta. E to je, to je taj problem bažnije. On koji, joj, jesam ga, super. Levati, sve levati, levata. Ali on ne konta, koliko je on levat? je svi ga skontali, svi ga prokužili. I tek jadam skonta da koliki, koliki je levat kad, kad se od toga kutariši. Koliko je bio providan? Laži je ženi, laže je djete, a svi ga skontali, svi ga skužili. Čitavo mahala ga kužiti, Ali on opet jadam vjeruje, da ga niko ne konta. E tu je prokljestvo laži. A znate, evo, a to je zbog ovoga što smo rekli. Znači, laž je prokljestvo, o da laž Ne možeš učiniti stvar savršeno u laži, a da je dovedeš do perfekcije. Negdje propust postoji, gdje ćeš se opakati. Ko Jusufa braća, donijeli košulju, krvavu, bavo pojel vuk, a ne pode ranio. I onda oni, pazite, kažu, U ema, en tebi mu'mini lenavala u guna sade čovjek, braću i sestri, kad petlja, zapamtimo ovo sad, ove stvari prenosimo sad na nekje svoje živote, je li da, hađija? Znači, u nekim svojim poslovima, u nekim svojim trgovinama, relacijama i ostalo, znači, malo postavljajmo sebe sprem pravi paralelu neku. Kažu, vema, en tebi mu'minil, vama, vala ukunas, sadrki. Kaže, a babo, ti nama nećeš vjerovati kad bismo ti istinu govorili. Znači, šta znači ovo? To znači da su Priznali da su ga upili. Ti nam nećeš vjerovat čak i kad bi ti istinu govorili. E ovo su ljudi, znači kad uđeš, kad se zapetljaš, ovaj, to je povukva mreža, u laž, u probleme, kad se a na vrijeme to ne putarišiš, ti samo dalje i dalje. Toniš. I nijesi svjestan koliko ti napraviš gafova i kikse, koliko kikseva napraviš da te ljudi jednostavno prokuži, shvatim. Jer su i oni došli babi i kažu, babo, tako i tako, a ti nama nićeš kaželji vjerovat, čak i kad bi ti istinu kazali. E, draga moja braćo i sestre, koliko mi već pričamo uvijek? Malo pol sad, E, dobro, ja ću vama sad nešto, da, ovaj, malo ću mu hoćemo? Slušajte, sad oni došli, do Jakubu, alej sl. v. i kaže njima jako. O ale bel se vele tleku memvrsku membra. Uvama je kaže ponikla loša misav. Te sabron žeil kaže, a menje li je pisva. Menje li je pisava. Vite braći se stve viedih čovijek. kada vidi pokvaramo znečšiju. Ne moj se rastraveti. Ne moje se isporavda. Vidi agubali is slano. Uofte niju se ma rastraju, Ni jednou ni drugu li ni treću. Nije ali bil. Jer je znao da to nema fajde. I sve što se više raspravlja, sve će te bit gore. Možeš dobijeti na želucu, možeš se iznervirati, možeš ga udariti, pa još veći bela napitak. Nego kaže Jakub, "Fe sabrun lijepi sabur." E ja vas sad ženim malo pitato sabur. Sabur je braću i sestre jedna jedno dugovnom stanje i iskustvo koje ne može ga osjeti to naj osim osim onaj koji sabor je sabura. I sabur je takva suptimna stvar da ovaj ona se riječima ne može opisati. Sabor je stvar za koju samo Allah za zna kakve da ređe da ne tim ljudima koji saburaju. Sabor je ibadet za kojeg Allah jedino u Kur'anu kaže ništa ni za namaz ni za post, nigdje, nigdje u Kur'anu se ne navodi koji kao što je ovaj. Ja ću za sabor nagraditi džennetom bigajrihisa bez polaganja računa budcu. Dragnih mi da steš. Razumijete? Bez polaganja računa to nema ni za namaz, ni za zekat, ni za pod, samo za sabor. I smo mi ograniceni vremen. A znate što, braćo i sestri? Što je sabor toliko kod Allah težak i vrijedan? Što je vrijedan zato što je, zato što je težak? Nije lahko saburati. Nije lahko demirati. Ali vidite, imaju stepeni među saburom. Ti imaš čovjeka i ka... fazlonje, uh, uh, hoćeš ti biti nagrađen za taj svoj sabur. Jer bi ima ljudi koji trpe, a neće biti nagrađen. Nagrađen će biti samo vjernik. Imaš čovjeka koji kaže, šta ćeš ovo vrijeme, je takvo teško, mi se slomismo, ali ja odu u banku, uzijem kredit. I onda on kaže, ja saburavam teža, fak. Znači, pitanje za koji ćeš sabur biti nagrađen. I drugo pitanje. Pasta Jusuf, alaih sallam, I njegovo stanje, i njegovu situaciju. Znači, Jusuf, alaih sallam, je li bolji sabur to što je Jusuf bašen u bunar pa tamo saburu? Ili je bolji sabur to što je Jusuf, alaih sallam, odabrao tamnicu? pa mislite šta je boli izabro? Kod Allaha šta je boli izabr? Tamica. A što tamica? Zato što je sam izabro. On pa on jednako morao u bunari. Tamo moraš trpiti. Je. A je li boli izabro to što je Jusuf a.s. odbio Zulevu kad ga je ponudila? I odabro, zatvor. Za Koji je bolji sabor? Nije. Bolji je sabor što je odbio za meju. Jer je i to dobrovo ne učinio. On je znao da je njemu zatvor za neminovin ako je odbio. E vidite, imaju ti stepenovi u saboru. I nije to braće moja draga i sestra, kad prođe žena pored tebe i ti se nagledaš prvo, ali ništa ne uradiš. Opet je saburik. Nije isti taj sabur, onaj sabur koji kad oboriš glavu ne vidiš život. Ne može se to uporediti. I nije isti sabur kad prođe ovaj žena, a ti ono <coughs> Subhanallahu ma sabr. Ono. Razumite? Načemu sad ovaj približavam situaciji, jer mu ništa na stranu je. Znači, imaju te razlike u saburu. Kaže Jakub, ale i sv. vesabun džamil. A meni moj lijepi sabar. Da spominjemo samo hadis hadisku i bilježima, bukvarima muslim. Svi smo mi, vraću sestre, na razni način u svih životima iskušavani. I svi smo mi na neki način prinuđeni da saburamo, jelde? Kaže Allah, Muhammed s.a.v. Maju sibun muslime min nesabin vela vesab vela hem vela hazen vela ezen vela gam hate ševketuju šakuha illa kefer Allah biha min hataja kaže i muslimana neće zadesit ništa ništa, ništa, ni tuga, ni nesreća ni bol, ni patnja, čak ni da ga ubode trn, a da mu Allah zato ne oprosti grije, ako se sad osabori ako se, ako se osabori e sad vidite kaže ovaj sad došla Zulejha, tamo njega zavodi usfala islama. i kaže Allah znašanu Kur'anu va ra vedethu letihue fi beytihan nefsihi Wa ghallaqat al-abwaab wa qalat hayt lak. Qala na'az Allah innahu rabbun ahsan mas wa innahu la yafhu. Innahu la yafhu al-zalimun. Kaže ikad je ona sa njim u kući njegovoj bila. I sva vrata. I reče mu Bodin. Pa Allah kaže abwab, ne reko jedna vrata, puno vrata. Ali upotrebljava jedan interesantan izraz ghallaqat. Ovdje je potvrđeno značenje Toliko je zamandala Da su da je bila 100 posto sigurno Ne može niko ući Pastovi sad Jusufa A Jusuf alaih islam je bio čovjek Koji mi je dao pola ljepote zemlji Znači mi smo svi lijepi To je jedan posto u nama A ostalo 90 postoje Tato Jusuf alaih islam Ili u drugoj predaj kako je došlo Pola ljepote i Jusufa Pola na ostalo čovečanstvo Znači sad kad bi sabrali sve one predpitove I ostalo i isklopili nekog tipa On je ništa za Jusuf alai Razumijete? Znači, pola ljepote Jusufu, a pola ljepote je ostalom čovječanstvi. To što ja i ti mislim da smo lijepi oči obrbaju, ako onako, to je nešto šaša. Jer kad je, kad je, kad je Jusuf, ali je islam, izašao pred one žene, znate šta su one? Zuleja njima izmjela ova jabuka nastup. I dala im noženu da gule. Jer su se one šprdale sa Zulejom, kaže, pošla, za, za, zavodi svog dječačića malog Jusufa, kada je vidio s nama, je bilo, zazujeta. Međutim, Z I ona dovede, ovaj njih dadnih noževe, jabuke, voće i sve ono na dvorovima, to sve bilo one žene od ministra. I kaže, uspje hodin. Kad je on izašo, one gule vene, a gledaju u njegovu. Da, ko ste navodili u tefsirima? Ma haza bešerun in haza ila meneku i kerim. Kaže, ovo nije čovjek, ovo je melek. Kad su ugledali i uspali, islam su sveči. Sad, pasto, njegovog iskušenja tako bi klijed, filiz Šta bi sad mnogi radili da su da su blizu njega. Essa vite. Ovdje iz ovog ajeta hoću da ja, s našoj braći i sestrama skrenem pažnju na stanice zavodinja. A u ovom ajetu su sadržani stance zavodinja. Kako žena zavodi muškarca? U ovom ajetu se ovde to krije. Prvo kaže: "Varavetuhulnati huwa fi Kad je ona bila sa njim u svojoj kući. Nema bluda i ne morala dok ne obezbediš mjesto i krevet. Zato, bježi od mjesta i kreveta gdje bi to moglo da se besi. To je prva stanica. Znači, kad čovjek nanijeti blud, prvok on ta mjesto, jel' da? Ne može bez mjesta. A onda sigurnost. Jer ipak, i ako imaš mjesto, moraš se malo osigurati. O su sve stvari koje ljudi planiraju kad planiraju blud. I ženi muškarci, وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ I treći, sredla se, dotvjerala se. Razumijete? Pa nam Allah išareti na ovaj način. Vježu ti stvari. Sjeci to u korijenu. Ti imaš čovjeka, kaže, ne mogu da se saču, on kuda. Ha, bivje, šta ću? A sredio se, Đordani je na njemu, ne znam, nije onaj Armani koji sve ima. I on pravo drito počaši i gore. Ne može ga jedna proći. Allah u Kuranu kaže, وَلَا تَكْلَ بُزِنَ ne približavaj se, sve što te može odvest tamo negdje pa makar pogled i oko odmah stonjava jer ne bi Zuleja bila u toj situaciji da ni bilo kući da ni bilo sigurnosti, čuvari, stražari rekla sam da niko ne smije ući i kažu učenjaci glavna stvar koja je Zuleju nabila na, na, da, da, da ga na, da poziva na put Na šta taj slobodno vrijeme Da žena ima slobodnog vremena puno. Ili muškarac. Nema ono čemu drugo razmišljati u šajtanicima. Še, Nema, Bibi. Kaže čovjek, ne znam šta ću s vremenom. Da Allah, dragi, sačuva. Kaže, stvar koja je Zuleju pod broj jedan nagovorila i nadjerala da zove Jusufa na blud, je to što imala puno slobodnog vremena. Bila žena onog tamo upravnika, ministra gledara. Šta će ona vas da samo šminkanje do tjerivanja? I niz žene trebali da svojim ljudima da se plaudotjeruju, niz muškarceve da svojim ženama. I smo mi sad prati da samo mojno sredimo, jel? Ja. Ne trebamo ovdje zapušteni. Ali kad to postane čovjekov život i kad to postane obsesija, to ne vodi dobro. To ne vodi dobro. Vela kad hemmet biva, hemmet biva. I on je, ona je bila poželila njega, a i on bi bio poželio nju. Je Jel moguće da postane i poželi sad tu takvu ženu, jel? Ja. Došla zleha na misle, sredla se fina jel moguće, mi u islamu vjerujemo da, da su poslanici bezkriješni nemoguće da poslanik poželi nju a što Allah žele šalim da kaže, šta je ovo i on bi poželio, kaže, bio nju leula erra burhana rabbi kaže da nije vidio za svoga gospodara neki kažu, kad mu je prišla ugledo je Džibrila i nekomu ne griješi prema Allah neki kažu, kad mu je prišla Allah mu je objavio, ajeti, ne približavaj se bludu No međutim, ova ovdje čestica leula, ona znači, a da nije. Znači ona negira apsolutnu mogućnost da je Jusuf i pomislio na to. To isto ako kad ja došao, sad kazao, sišao bi na prvi sprati da nije Omer došo. Pošto je Omer došao, znači nisam, nisam i pomislio da si iđe. E to je, to je ova čestica le u la. Znači nema šanse da Yusuf i pomislio. A što je Allah nije jednostavno kazao, Ona je njega požela, a on nju nije poželio. Zato što bi bilo budala koja je vretno nje hadumna. Znate što je hadumna? Ona koji ne osjeća prema ženama ništa. Ne može ništa. Zna da je Allah kazao, ona njega požela, a on nju nije poželio. Onda bi Karina ga bio nesposoban. Ne, nego je Jusuf A.S. bio muškarac, izrazite ljepoti, u najljepšim godinama, u najboljem dobu, najzrelijed, fizički, psijički, tjelesno i duševno. Ali Allah kaže, i on bi nju poželio da nije bilo toga i toga. I Jusuf A.S. ova čestica, leula, negira apsolutnu mogućnost da je on mogu poželiti. Gdje ušte razmišlju o ljude? Kažu učenjaci, to je vaku, kad ti postiš i jesi gladan i žedar, ali pomišljaš se ti uošte da se napiješ vodi. Všera pomišljaš. Pa jo, što što pomišljaš? Postiš do, do, do zalska sunca, ovaj manet. Subhanallah, to je stvarno racionalno objašnjenje. Ču, ljudi puše čitav život, kad dođe Ramazan, ne pada cigara na pamit. E tako, Jusuf Ali se uopšte o njoj nije razmišljen. E sad, patite, brzo ćemo završi tako voda, Hoće da vam par nekog ovaj, bitnijih lijepih poruka na kraju. Kad je ona njega pozvala, paste. i kad se to sad sve izdešavalo, potrčuo on na vrata, potrčala ona na vrata. Ona njega zagavnila, pošto ga ona pukuća. Razumijete? I sad on potrčuo na vrata i ona njega za košulju. I podere mu sa zada košulju. Pazite. Kad su došli na vrata, njen čovjek prebratio. Sam ste vi sad u tej scene. I sad kaže, sad smiješ, sad kaže, kaže ona, pa ste, ona se sad ma pravda čovjeku. Ka kalet mađeza, u men erada bi ahlike su, en illa a yusđene au azaabun ali. Kaže čovječe, šta ti misliš? Šta zaslužuje ona, koje je tvoj ženi na pol? Ili zatvor, ili da ga dobro kazni? Šta vi sad mislite ova riječ? Što ona predlaže? Ili zatvoril za da ga dobro kazniju? Što nije rekla odmah ubit? Jer tu je logičo, joj čuju. Još ministrova žena. Još udata. Što je rekla? Hajde da ga, ili u za zatvor ili da ga kazniju? Prvo u zatvor. Što je strast, dragi sestre? Čuvajte se toga. Kaže, zato što je i danije željela ga. Što ga je u zatvor za zato što ga i danije željela. Pa je se nadala da kad izađe iz zatvora da će promijeniti svoje mišljenje. Dokle čovjeka strast može zaslijepiti. Ne vidiš ti dalje odavdje. I kad puno voliš paru, odavdje dalje ne vidiš. I kad puno, i žene, i dunja, sve, sve, sve, sve, sve. Odavdje dalje ne vidiš. A vidite s druge strane šta vlast učinio čovjeka. Znate šta kaže njen čovjek sad na kraju? Ispostavilo su sve koje krinje došao onaj studija i kaže da vidimo ako je košulja sprijeda podarana on je kriv, kako? pa on napoju njubi, ona se bramla i podarava ono košulju vidite se ona kako je čovjek bilo muda se, kaže se se da je to djete jedno od četvrlo djece koje je progovorno iz Beške ali kaže pošto je košla je bila podarana sa zada znači da on vježao, ona njega čapala vidite se ona kako ima, ima svoju sve ima svoje, evo je e sad kad je to sa njen čovjek sazbil E to tu je tuga najveća, božniji je toliko ovakvi da Bog se čuma. Znate šta kada? Jusuf. Evo da ne znam. Le stakfirili zembik. In neki konti mil khotik. Kada Jusuf puste toga. Nemoj o tome više pričati. Iko bilo prošlo, a ti ženo pogrešila si, izvini, treba da znaš da nisu pravo. I to je sva njegova reakcija. Ni da je namlati, ni da je izbuba, ni da je ovu, ni da je onu, ni da Jusufa izrašetao, ništa! A znate što? Kažu islamski učenjaci. Boju se sramoti. Šta će reći vam tamo kolega, ministar, vlada? Jalami, koliko je ljudi koji sve čerke i svoje žene upropaste i puste da hodaju i gole i da rade šta hoće samo zato što neko ne bi rekao ti si radi kao i ti si. Nimalo ljubomore, nimalo ljubomore prema svojoj čerke ne ima. A braći i sestre, Allah i ljubomoran. Kako bileži man Bukhari, ima muslim, kaže, in Allahi agar, Va gajre Tulla taala an yati Allah je ljubomoran na svoje robove. Kad je Allah ljubomoran. Kad radi ono što je Allah zabranio. Kad bi trebao ti biti ljubomoran. Kad ti žena hova drugi je šmekaj u golan. I najveća tuga je kad je to čovjek usporedom. Najveća tuga je u kova i je odjamak. Razumijete? Naći nije on ništa podozreo. Jusuf etišur, da, da se da se sazna da se počas i priča, to je sramota, bruka. A što? Za ugrajamo bilo položaja. I mnoge će babe zbog položaja i zbog plate dozvoliti da poseca ćerku, radišta bude. Nažalost. E sad vidite. Kaže Jusuf, falih zlat, veslan, kad je to sasmesić dešavalo, kad je: "Kalla Rabbi sićnu e habbu ilayya." Gospodar moj, Men je draži zatvor nego ono što na što me one nagovaraju. Sad se na Yusifa se na to i druga briga. Počela i on je sa sve druge žene da ga nagovaraju. Kad su one vidle kako on nije, sad se one sve okomile na njega. Jada on, je ovde. Ko je rekao? A slušajte, kaže Yusuf, قال ربي سئمت واحب إليك. Kaže: kaže "Gospodaru, ja više volim zatvor nego ovu." Nije Allah džaba slučajno, mogu je Jusuf kazati gospodaru daj mi zatvor nego. Mogu reći gospodaru, ako baš miram daj mi to. Ne, a on kaže ehabbu, upotrebljena je izraz bub. A znate šta je riječ? Obu, u to je ljubav. Kaže ja sam zaljubljen u zatvor, u pogledu ovoga. Daj mi u zatvor tamo. I takav naš treba da bude odnos braćoj sestri. Kad je nešto zaljub, zabranjeno, a nuditi se, Više volim kaznu I ne u Nego to što ću kratko uživati Imaš ljudi koji im kažeš Kama ta je haram Zabranjena I onda on kaže dobro haram je A kriji mu i hođa i hađa, i šeji i hafiz i da, Ja svim mu kriji to haram On kuha se Ne može se pomiri s tim Grijeka se ostavlja Jednostavno ostavljaš ga što Voliš da ga ostaviš I zabraćeš, i zabraćeš ono što će ti biti teško dva, tri dana, mjesec, godinu, da bi ostali ono što će ti uprapasti tvoja hirata. Što će te odnesno džene. E tako je Jusk hvala islamu radi. Znači dođu jednostavno situacije, kad spašavaš vjeru. Kad ne možeš spaziti ni metak, ne možeš spast ni ovo, ni ono. Spašavaš svoj hirat, spasavaš vječnost. I s Juskom došla dvojica drugog ovog zatvora. Vi znate tamo onaj san. Kad se mi braći i sestre biti sljedeći put, Allah znaju. Zato ću ja ovu završiti san, namiriti. Znači, a vi se strpite još malo tamano. Ovaj, imate sve dana da odmarnite. Jel' svaki sve dana predavanje, jes? E, došla dvojica, oni tamo za, zatvoreći ja sanje. I kaže se u tefsirima da su to bili ljudi koji su kriminalici. Kriminalici bili, normalno, niko. Rijetko si da, evo, Jusuf al-Islam, rijetko si da uzatvo dođe nako neka ne, nevinašca nekoj. 98% su sve, ono, ono oni ober, kriminalci, ali. Ili je krađa, ili je ubijstvo, ili je obo, neki je lopog, neki je rsudog. E, sad slušajte. Došli oni sa njim. I dvojica su bila i Jusuf al-Islam. I ona jedan kaže, ajmo kod Jusuf. Ajmo kod Jusuf. I došli u njemu kaže kaže, sanjali smo to i to, znate, tamo čitali ste. Ali je vrlo bitna jedna stvar koju treba da spominje i da zapamtimo za svog života. Kaže, ne bi bitna bita, nini nina ne rake, nina moja se nije. Kaže, protumači nam ovaj naš, ove naše snove, jer mi vidimo da si dobar čovjek. E šta znači ovdje? Kaže učenjaci svojim komentarima u Gajetama, Jusuf Ali selam nije nije i pozivuo. On nije davatio te tamo zatvoru, zatvor, pa možda. Je on je samo kaže sjedio u čošku, klanjao i učio. A zoni na njegovu, na njemu vidli da je on dobar čovjek. Pa su mu takvi kriminalci prišli i kažu protumač, sam mi vidim da dobar. Znate šta ovo znači da će se ovo zapamtiti sva vremena. Jer mi izgubimo kompasnik. Ovo znači Da nemaš pravo nikome govorit, ovjerit, dok ljudi ne vide da si ti pozitivac, Bola. Nemoj nikome da trubiš i da vaziš dok te ljudi ne prepoznaju. Mi mnogi shvatimo pogrešno naj hadijs poslanika, ali slad poslan, prenesi pa makar i jajet koji naučiš. Jeste, a kome? Prenesi djetu pa. Prenesi svoju sestru i bratu, kome nećeš bi do sada. Vi ljudi koji nisu se ostvarili ni na jednom polju u životu. Niti je učio, niti je Ne zna nije da je ovako, nije da se zalopatio. Ali kad ga sretniješ, e, brate, nemoj se na desnu stranu češljati. Na lijemu Sunnet Sunite da ja se češljaš na desnu stranu. Ti staviš saatu ovdje kad... A Bibi, desna ruka, postani kao islami na desnu ruku. Znači, ja lično nisam protiv toga. I sretan se kad bi neko to kažel. Allah amin imaš ljudi koji će ti sa sva sve nužbiti I tebi je haram ako, ako vidiš da će te, da će čovjek da ćeš ga omraziti, da ćeš ga iznervirat a vam je to kričat gula. Kada te ljudi prepoznaju. Ne sigiraj se doći ti za zatvorenika, laha i će ti doći da, da te pita za vjeru. Yusuf alejselatu, بسran su došli zatvorenici. Osugenići U nekim predajama stoji da su bili osuđeni na smrt jer su pokušali ubići gladara. Znači sad kad bi vidi današnji neke kriminalci usporedni, ti sa njima u zatvor. Pušti nek te ljudi prepoznaju u Golamba, dokazi se negdje, nek vide tvoj moral, tvoj ahlak, tvoje ponašanje, da si u poslu odgovoran, da dođeš minut do, do, do posla, da odradiš sve ono što treba da odradiš za platu. Kad te ljudi takvog vide, sami ćete biti. A mnogi, mnogi, mnogi, iz najljepših namjera dođe i vazi svakom, na svakom mjestu. Ima, brate, pravilo kad i kome i na koje mjesto se šta priča. Jel' tako? Ovo se neko uopšte sa hadisom da treba prenijeti. Sve što čuješ o islamu, prenesi. A čekaj malo čovječe, ne možeš ti sad doći čovjeku koji te ne poznaje, kojem ti nisnika kao autoritet, pa počne će ti čovjek psovadba. I druga stvar raču moja draga i sestre, kad je, kad je vladar sanju, onaj sanju. I vladar je usnio sedam krava mršavih i sedam debelih. Ovih sedam mršavih jede i sedam debelih. Znate tu tamo. I onda je Jusuf njemu protumačio doće sedam sitih drodnih godina. Poslije toga će doći sedam, oni i sušnih godina, koje će pojesti svu zalim u državu. Hele, mese, to je sad baška priča. Međutim, šta je pojinta ovdje? Kad je vladar sasnao da Jusuf zna tumačit snove i da je Jusuf učen, da je kvalitetan, da je pošten, da je učen, za ga vladan. Oslobađa ga iz zatvora, ponišava Zulehu i sve one koji su joj pomagali da to rade i kaže mu koje ćeš mjese. A znate šta kažu učenjaci iz ovnih hajeta? Kažu, moj brate, znaj kada postigneš određeni kvalitet. Onda ti postavljaš uslove. Onda ti biraš. I ne samo da biraš, nego kažeš Ne, ne, ja nešto tako je čuvaku. Jer Jusuf a.s. došao kod vladara i kazao mu Qa leđa al mi ala hazaim al evda. Ne, ne, ja neću drugo mjesto osim ministra financija. Inni hafizum alim. Jer ja sam učen. I znam, Ja to znam radit. I ovo je vrlo bitno da shvatimo. Kad ostvariš kvalitet, kad postigliš znanje, kad napraviš nešto u životu, na bilo kom planu, ne samo znanje i nauke. Bilo šta, ostvari se, ostvari se. Pa makar ima dester od djece je dobri. Alhamdulillah. Ali ostvari se odgojeni. Ostvari se u životu. Imaš ljudi koji, koji dođu vamo nešto, sole, pamet nekome, ko svoje žene boliš ti u očima. Punac ga prokrunje, punca ga ne može smisliti. Otac i mat i ništa. Rezumijete? Ja ne kažem da nima ljudi koji imaju stvarno problema sa svojim najbližnim zato što i bez razloga. Oni su kako treba razumijete, to se dešava. Ali česta je pojava isto tako da totalno ljudi pobrkaju lomčići. Ali zapamci te braću, ovdje je velika poruka. Kad ostvariš kvalitet, onda si traže, A kad te ljudi traže, ti postavljaš uslove. Ti postavljaš uslove. Jer je Jusuf Alehi Salatu vesela na dvoru dok je tamo bio, kad, kad je izašao iz vunara, kad su ga oslobodili, kad je došlo na dvor, šta je radio? Učio. On je gledao šmeko od svog tog onog gazde, on je šmeko ovaj, i učio ekonomiju. I zato je rekao, ja sam sposoban da se bavim financijama. I ovdje učenjaci kaže jedno fiksku pravilo. Kaže, ne smijeta da čovjek sam sebe preporuči na neko mjesto, ako, ako ga zastužuje. Ne smijeta. To neće ispati kao samohvaljenje. Da ti dođeš i kariš, ja sam desetkom, završio matematiku, imam sve desetke, ja sam sposoban, i dajte mi tu objeznu. To nik nije nikakva samonvala. Čak što više dozvoljeno ti da nađeš prijatelja, brata, muslimana, da te pomogli da tu umura. Pod uslovom, da ne učiniš nekom nepravdu. Jedna interesantna stvar, iz ovog kazivanja braća i sestre, da Jusuf, alaih salam, dok je bio u bunaru, dok je bio na vladarevom dvoru, dok je bio u zatvoru, On je strpio, ili to je jedno veliko trpljenje. Ali kažu učenjaci, strpljenje i sabor ne znači stagnacija. Strpljenje i sabor znači, kaže, samo čekati priliku. I ovo sebi zapamtite u životu. Kad si u situaciji da trpiš u školi, na fakultetu, na radno mjesto, ali ali te zlostavljaju te, ovi ti govore ovo, ovi ti govore o i sve, Ali iskoristi to vrijeme da odradiš stvari, neke koji će da se uča izbaciti na povšenu. Jer Jusuf, fali islam, dok je bio u zatvoru i dok je bio na dvoru, provazio je srte i glgote u životu, on je šta? Koristio priliku da uči u ekonomiji. Navodi se tamo u neki da je uči ekonomiju. Učio je ekonomiju. I zato, draga moja braćo, kad pogledate Jusuf, fali islam, evo završavam, Kaže, zavis, braći, rastanak sa porodicom, bunar, robstvo, strasti, kaljanje časti, tamnica, vlast, opros, braći. I desetog, ali a.s. nikad nije bio rado iskušenja. iskušenju. Znači, sva ova iskušenja nisu dolazila, ono, u pet godina, u deset. Sve konstantno, jedna zadruga, jedna zadruga. Pa je nama, na neki način ovo nama jedan poziv, da kad mi budemo iskušani, da se sjetiš Jusuf, a.s. Jer iskušenja su svaka teška. A pogotovo ona koja dolaze konstantno. Smjenjuju se, razumijete? Izgubiš posao, taman dobiješ posao, izgubio stan, taman izgubio, rješio stan, neki deseti problem i tako. Znači, konstantno. Ta iskušenja ostavljaju trage na čovjekovu dušu. Utiču. Jer sad vidite kakva je Jusufova duša. On je bio u najboljih godinama. I kad ga je ona Zuleja tamo zahanjela, kad ga je zaganjala, Kaže on njoj, kale me azela, sačuvaj Bože. Moj vidi, on ne, ne ne pali to kod njih, nima Bože, nima Boga, kakav vuk. E onda on njoj kaže, inna, u rabijah se ne svaje, moj gospodar me, moj gazda me lijepo pazi. Kaže učenjaci, što, što je što joj spomenuo ovdje njenog čovjeka? Što je on je pošao vazit, mi bi garant mnogi kazali, ne uzubi lahi, ta' laj, stakfir laj, boj se laj, to, to je dobro. Ali imaju i te, kako treba znati vjeru, graćoj sestri. Treba znati vjeru. Imaju stvari, imaju ljudi kojim ti, kad kažeš Boga, nju to ništa ne znači. Jema je ko meni ova, ova čaša soka. I Jusuf, ali islam, je bio toliko plede, skon to. Kad joj je rekao na a zabaha, ona i dalje je On je vidio, čime sada je prepadnil, kaže, tvoj čovjek je prav meni dobar. Ja to ne mogu njemu učiniti. Spomenuo joj njenog čovjeka, ne bil se ona uhavizala. Međutim, kad strast ovaj čovjeka spopadne, da Allah, dragi, sačuva. Malah, ja, evo je vam jedan podatak, lijep, kaže za 30 godina Jusuf alai islami vladaru na 70 jezika. Za 30 godina. Da je vladaru odgovaruo, govorio, razgovaruo, ugovaruo, dogovaruo, pregovaruo sa 70 jezika. Mislim, vrat će, kad uzmete sad ovaj njegov život i sve ono što je ovo što smo probali kazati Allah mi kad bi sad napravi neku paralelu vidjeli bismo koliko smo mi u nekim stvarima slabi i koliko treba da radi koliko treba da radi pa molim Allah da nas ako boda u put i učvrsti na pravom putu okay. samo da imate na umu jedan ajed koji se, koji se, koji se završa ko, a, koji se nalazi u Suri Usuf, gdje se gdje učenjaci kažu šta je formula uspjeha u životu šta je formula uspjeha i Usufa a šta bi mogla biti formula uspjeha nas kaže ayat innehu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudī'u ajra muhsinin kaže onaj koji se boji Allaha ta, takvalu je širam široko poja nije to samo bogopojaznost to je svjestnost Allah na svakom mjestu Razumite? E to i sabur to je formula iz izvali svete stolica i kad ga pogledate subhanallah bio je siromašan ali je bio šta? Strp Bio je u ali je bio strpljiv. Bio je bogat, ali je bio zahvalan. I to je formula svakšeg uspjeha. A Jusuf, alaih islam, je nama to pokazao, pa molim Allah za da nas ako boda nagradi za ovo naše druženje, jer ako boda da nađemo na vagi naših dobri dijela, kad nam to bude najviše potrebno, Allah vam dao svako dobro. Barakallahu alaihi wa sallamu arī wa sallamu alaihi wa sallamu